Bismillahirrahmanirrahim Idaysun da' den 12. første 2020 og vi har med fiqh basert på de fire rettskolene at gjøre. Innalhamdalah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastehdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fahuwa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 وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعاذنا الله اياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير اما بعد كيا غروه syster islam vi skal lige fortelle lidt om gå angående salat og vi starter med at fortælle hvad betyder salat i sproget i arabiske sprog salat betyder bøn men hvis vi tager det i luga, i sproget, så betyder det at-dua, at-dua kalse. Og at-dua, det betyder, at du tilkender noget. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger Al-Qur'an el-Karim, وصلي عليهم إن صلاةك سكن لهم. وصلي عليهم, det betyder, لعو دعا فهم. Og Allah kender det صل. Det betyder sal بي. Vorsli alayhim inna salataka sakan lahum bi fadn di bön är en beroligande förmedling fadn for det betyder att Muhammed lägger upp fadn så deras händning och vad de föler blir beroligad och hvis vi kikar med hänsyn till med hänsyn till vad betyder sala i sharia Der er mange mennesker, der siger Ja, sheikh, jeg forstår godt, hvad salar og ja, sejam Og jeg ved det, og jeg har lært det Og jeg er født muslim, og jeg er karditen, og jeg er kadaten Kære Kære forvirre typer Du har hørt om ordene Baseret på, hvad du har hørt fra de forskellige Det kan være din mor, din far eller et eller andet, men man skal lære grundprincipperne, så når en kafir eller en foveret muslim spørger dig, så skal du kunne svar på akademisk vis. Du skal kunne svar, så den person ved, at du har styr på din din. Ja, der er mange, der kommer, og så bliver det spurgt, hvorfor fester vi Ramadan? Ja, fordi øh, vi skal lige rense ud, og, og fordi øh, fasen, ifølge øh, den ny teknologi, øh, siger, at når du ikke spiser, så er det lang tid, og så begynder kroppen at modkæ... Stop det der! Stop! Allah subhanahu wa ta'ala har givet ordre. Qutiba alaikumussiyya, kamaa qutiba ala alladina min qabliku. Allah har sendt ordre, at Allah har bedt jer om... At faste, ligesom Allah har givet ordre til de tidligere nationer, eller de tidligere troberetninger, at de skal faste det her dag. Det er nummer et. Det er på det. At hvad vi selv kan udlede af det, ifølge at følge med de fattige, at styre sine tabraman, at forlade sine lyster, og mad kan også være en lyst, der er blevet bekræftet nu i Danmark, at dem, som er fedme, de er ramt ikke af spreds og anoxi, de er ramt af de musæl, at de groveder og spiser hver en dyr, fordi de føler sig deprimerede eller lignende. Så det omvendt fenomen af at være en anoxi, er folk, der fedrer sig selv, for at de føler som betryggende, og føler sig trygt ved det, de gør. Hvad Hennin gjør Salah Allah subhanahu wa ta'ala sier Wa ma umiru Illa liya'budu allaha Mukhlesina lahuddin Hunafa Wa umiru Allah har sendt din ordre umiru Hva er det om at udføre Illa På Liya'budu allaha At tilbede Mukhlesin, opprigtig Lahuddin Opprigtig For Allahs tro Hunhafa Alene Kommer ordet Hanafiyya Hanafiyya det betyder At der ikke er noen, der kan stilles Eller sættes ved siden av Allah I tilbedelse Og derfor når en person Begynder å sætte folk Eller lignende ved siden av Allah her at har de denne jrk, og så si Allah Allahørste settning som hjalli 9æter he, så kommer settningnummerr 2, Hvad jo kri musså der, Hvad jo krimo opre holdø, hvad jo du zakar, Ranser der springng fravel fra de affal. Der mange mennesker der tro zaka betyder at du opfra. Noget gavnighed fra dig til de færdige. Der er mange mennesker, der tror, at oh, jeg betaler zakah, oh, alhamdulillah, og siger til sin kone, oh, jeg har lige har offret lidt af mine, vores penge, vores formål, at jeg betaler zakah. Ah, ah, ah, ah. Der er noget, du har misforstået. Der er noget, du har misforstået. De penge, du betaler Zaka er ikke din hak. Det er Allahs hak. O Allah siger til dig Når du har en sum penge Så skal du få det renset Det vil sige det der beløb du har at de formue du har Er beskidte Det er ikke din Hvis du efterlader den Og la den gå ind under din egne formue Hvad sker der som med resten af dit formue? Det bliver, også det bliver også beskidt Så De betalinger som du giver Er for dig eller til dig dæ��. og det derfor er derfor der er mange misforstående sharia og oh, jeg ja, betaler zakah, jeg ouais, er shikha alhamdulillah, mashallah, de du skal være glad for at du betaler zakah, so så du kan rens dig fra det så de både dig og din familie og hvis du zakah betaler deres zakah-rensning af deres penge det er den din, som Allah har valgt fra jer. Hvis du læser en annen vers, Allah sier, Fa'aqimu salat wa atu zakah. Fa'aqimu. Fa'il amr. Fa'il, verbium, som er kommet i et byd måde. Iskal opråd holdbøn. Wa atuz zakah. Hvis kapital zakah, når jeg har et formue, så skal jeg betale. Så kommer den her wa'tasmū billahi huwa maulakum. Wa'tasmū. Hvis der har olie samlet. Billah. Et foi pour en rassembler par plus à dire er det som samler yani. Hvorfor er du med ham der, Wallah? Fordi øh, ja, vi har vi deler samme sport Han elsker fodbold og han elsker Manchester United Og jeg elsker også Manchester United Og vores favoritter af spillere er ham og ham Og han har næsten det samme Så øh, vi har noget til fælles Dej. Så spørger vi Når ham der, som jeg er gode venner med øh, Har den interesse med. Han kan ikke lide fodbold og når jeg har fået sig kone og børn og... Ja, jeg siger fodbold, jeg har tid. Så jeg føler den ikke for meget mere. Hvad sker der med de forhold, man har? Den går i stykker. Er det ikke det? Jo. Og hvis mig og dig vi deler en anden hygge. Hvis vi står i den situation, der hedder at vi vil gerne bygge noget sammen Så skal vi se hvad i dag den skal bygges på Allah siger her وَعْضَصِمُ بِلَّهِ Vi skal få en af os under Allahs paraply som rummer os alt. at du har din og jeg har din og min kontakt til dig er baseret på, hvad Allah beder os om. Så hvis der sker det, man kalder fneder eller lignende, så skal vi holde os til Allahs di. Huwamawlakum. <trykker> Allah er jeres mawla. Ham, som I skal rette henvendelse til, ham, Some are Some e Some som er jær skaper ham som du og jeg skal underkaste fa ni'ma al-maula wa ni'ma an-nasiir e'ti best maula som du og jeg skal underkaste og ham som sa sam ka sire. Allah sia inna as-salata 'ala al kitaban mawquta bun for de fasthruende står fast tider. Når man kigger på, hvad er det, der står fast til tider? At bønnen, Allah har lagt den til at være på nogle regelmæssige tider. Ligesom Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, Isha. Og disse tider Allah har forbindt med, at du og jeg skal underkaste Allah med dem. Og du og jeg skal udføre nogle ritualer, som forener os med alle. Om du er i øst eller i vest eller i nord eller hvor du befinder dig hen, handlingerne er ens. Du skal stå op, du skal bøje dig, eller du skal stå op, du skal recitere, du skal bøje du skal komme op, du skal ned i Sujud. Du som bor i Kina, og mig som bor i Vesten, og dig som bor i Nordafrika, og dig som bor i Mellemøsten. Læver hvor du befinder dig hen, der er handlingen det samme. Hvorfor? Islam... Efter de øvrige tro er blevet erubret af deres præster og blevet omvældt med handlinger, hvor de snyder bedrag og de har ændret troen i modsætningsrankning af islam, giver Yudom hød salati samvås og la'a rukua'a deres ujod og det er siden i Al-Qur'an quran quran utler Allah spør men disse rabiner fa'ler ikke efterlin muslimerne, så har de lavet om på deres ribald. De har også adhæren kaldt sig til bønnen. Men de har lavet den om. Så de ikke efterligner muslimer. Så begynder de at kalde til deres bønnen ved en, en horn stedet for. Hijab er eller har været wajib. Og tildækningsmoment for jydiske kvinden har været obligatorisk. De står der i faktisk i deres tidligere taurah, eller undskyld, Talmud at deres tidligere rabiner, hvor de nye formidlinger har gjort det sådan der, at hun kan tildække sig eller barbere sig skald og tage baryt på. Eller det er nok, at du sætter en eller anden klud omkring dit hår. For li sig må vi, at du er ljuddske moderne.vorfor? Fordi der er nu mennesker der ønsker at fra, vi sig at de li muslimer. Alkohol har væ for budd.lyddom tidæde alkohol i nogle af deres. Festelige lejligheder Hvorfor? Fordi de vil gerne Vise At de er Moderne og anderledes Så ligger det en grænse Der hedder du må ikke være fuld Kan du følge mig Og hvis du kommer og kigger på Kristendom Så siger de Men vi har befri os fra jydedom Så vi burde være lidt bedre Nej Rådlæggende har vært Isa alaihissrattu wassalam og han har befriet dem fra noen av tingene Men det der har vært haram fra Allahs side på er det samme som er på kristendom Svin Alkohol Avdækning av kvinner Rukur og sujud i bønderne Alt det her har vært obligatorisk At de skal lave salarer at de foregik i deres kæmpe, men de afbagerer sig, fordi de vil ikke lide muslimerne. Er, er der nogle kristne, der stadig ikke spiser siden f.eks.? Ja, der er nogle, mm. men de er få. Okay. Der er nogle, der, der tror på, at, at de der haram fra jahud, det er også haram i kristendommen. Og nogle af kristne laver stadigvæk det, man kalder sujud og ruku'er, fordi nogle af de ortodoxe jahud begynder at se, at der er ruku'er og sujud i deres øh, jøddom. På grund af, at de står der i... Øh, de prøver ligesom at slætte masser af de her ayat, men når de går tilbage til, til deres... Altså Talmud er en opsamlingsværk af rabbiner. Og rabbiner, de tidligere rabbiner, har skrevet nogle ting, de kan ikke slætte dem. Så de kan ikke gå tilbage og sige, at de har ikke eksisteret hos dem Men de har ændret på teksten Og har fejlagtigt gjort Nogle af teksten i oversættelse Og kristne prøver Helt siden at snyde og bedrage Med at lave om På deres din. For eksempel Sina Bedrivelse af hår Hos alle troberetninger Lige meget hvad det er Er for forbudt Og ikke tilladt så kigger du på den moderne kristnedom, og om, om, om det er moderne eller ikke moderne, så kan du se, ja, vi tager det ikke så tungt her, og, og vi skal ligesom, vi er til frikirke kirke. Så spørger den, er zina halal eller haram? Ja, men er zina halal eller haram i din tro? Så vil de sige, nej til. Nå. hvorfor åbner ikke øjnene for folk? og fortæl dem at zina er haram. At zina er forbudt. At zina er noget afskyd, som Allah hader. Hvorfor? Hvad kan det være at jeres præster bedriger og lur? De kristne præster, danske præster, mange af dem er skoliglad. Du kan se en præst, han går hen og prædiker, og så når han er færdig, han skærste holder derud at er I gift. Nej, nej, nej. Ikke gift. Vi behøver ikke blive gift? Men hvad er det du prædiker om? Jamen vi prædiker om kærlighed og næste kærlighed. Nå, oh, okay. Så det har kørt kristendom til at være en hylsesmæssige. Hvor du kan få ligesom ro, hvis du kommer ind. Alle, alle har en tro. Alle har en tro. Du kan tro på en din. Og du går også tro på din lyst. Jamen er ham, siger, jeg tror ikke på noget. Han tror på sig selv. Altså samme noget gudommeligt. Det må han da gøre. Og han tror på sin lyst. At lysten, der driver ham. Selvom han siger, jeg tror ikke på noget. Men så har han en lysten, som driver ham til vanvittighed. Og de forfører ham til lyster og begær, som har ingen grænser. Og muslimerne, når de falder fra deres din så falder de i deres lyster og begær. Og langsomt begynder at afgive en del af deres dine. Og når de afgiver noget af deres din, hvad sker der så? Så løsrøver det sig fra islam helt totalt. Og til sidst så står det og siger, der er der mange ting i vores dine, vi kan ikke lide. Og der er der ting øh, i islam, som jeg tar avstand for samt det underblikk hvis vi kikker i sunnah vi har hadith i Umar at Mohammed s.a. har sagt legg merke til hadith bunniel islam ala khams islam er pluggel på fem shahadatu an la ilaha illallah ala وأن محمدا رسول الله. At bevitne at ingen gud som er sannferdig annet enn Allah. O Muhammad, ehns sami bul. Så han bagefter wa iqamis At opprettholde bønn. Wa ita'iz zakah. At betale rensning av din peng Wa sawm Ramadan at fasta Ramadan wa haj al bayt man istata'a ilayhi til hajj engang om år eller engang i livet til den da kan og har råd til og kan reise og alt det der til بس بكيقى أي حديث عمر بن الخطار رضي الله عنه هنسي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اسلام أعى التوحيد وتقيم الصلاة تلوى دين وتؤتي الزكاة تبيت سيلة deel som Allah har bedt om. Og du faster Ramadan. Og du følger den hellige måned som Allah ber om at gjøre. Og du kommer til Allah sus når du kan og har råd til Så kaller vi her til neste. Al-Ijma Hele umme, en nation og en ulema lærte er om at salæ er wajib De fem bønene er obligatoriske Men hva betyder når vi sier ijma'? Betyder mukkalefetul ijma'i kuffer At si bæn etter Wallahi, de fem dønder obligatorisk. Du kan bare bede, når du vil. Og du har lyst. Og du kan. Nej, har vi vel. Sådan foregår livet slet ikke. Salat er wajibah. I og nat. Salat er wajibah, om du syg eller rask. Salat er wajibah, obligatorisk. I alle tilfælde. Hun er, når en kvinde har menstruation eller efterfødsel Og hvis en kvinde har efterfødsel, så må hun ikke bede Og hvis en kvinde har menstruation, så må hun ikke bede Men lige så snart hun bliver rene, hun skal Hvornår blev salat obligatorisk? Der er forskellige holdninger Den første er, salat blev obligatorisk Laylatul isra'a vi har noget, der hedder Isra, og vi har noget, der hedder Mi'raj. Isra, det betyder fra Magga til Kuds Jerusalem. Den der færdsel derovre, den hedder Al-Isra. Al-Mi'raj, det betyder færden, som foregår med dem. Jerusalem, op til himlen, til at se Allah. Og så siger den, قبل الهجره بنحو 5 سنين اتفعل الهجره فاهن راحت الى المدينه 50 سم اهل السير سم دفلسته سيرس فق حسر بي حين حديث انس رضي الله عنه وارضاه هنسي فرضت على النبي السلام صلى الله عليه وسلم الصلوات ليله تاسرى به 50 Thumma nukidat hattar duilet 5 Salah er bleu obligatorisk til at være 50 bønner Så blir den forminsket til 5 Og så har Allah kalt ham Ja Mohammed Innehu la yubaddalu al-qawlu la Det jeg beder om blir ikke ændret Og inne lakke bi 50 Og de 5 bønner de svarte 50 ايه بيقولوا ني نونا احنافسيا السيلف الصلاب لي اوبليغاتوريسك ليله قبل السبت السابع اتم بلو اتم ده اتم سم الاحنافسيا أتن بلو سبت إن لعرة سابع عشر ستنة رمضان فهجرة سن هالأو أو تاعم نو بريس من الحافظ بن حجر العسكراني عليه رحمة الله أنسيه ليلة السابع والعشرين ناتن تسو تشونة الرجل og det er det, som folket tror på. Et princippet det er israr. Og hvor når de lykkeligt for os, men vi ved at Allah har bedt os om at de skal være obligatorisk. Salā'i 'fard 'ayn. Fard 'ayn betyder obligatorisk for hver en de ved, som er kommet i profetits æra, mænd og kvinder. Vor børn skal lære det op, når det er sy og må gerne være tidligere. Og det bliver straffet, hvis det ikke udfører det, når det bliver tid og op efter. For at stable et nation, som kan lære at tilbede Allah, og tage islam alvorligt. Der er ikke nogen, som ved, at der er noget mere salat, end det er obligatorisk. Alle andre salavat er noget frivilligt. Hvis vi kigger, den hedder hadith arabi Hadith en bilu'in. Hvor Mohammed s.a.s. sagde til ham, 5 salavat til javn og lejle. 5 bønder, som du laver og udfører i A'rabi til هل det andre bønner som jeg skal udføre? Kale la, nei. Illa anta tattawar. Kun hvis du kommer med nafila. Det betyder kri bønner. Hadith Mu'ad, da han sendte ham til اخبرهم ان الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فتشري فالقet at Allah has set in obligatory prayer for them, som de skal udføre i døgnet, fem bønner: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Men da abu hanif alaihi rahmatullahi Han skelas ha uri fkhanda Hva han si alwater e'u wager Hva han si alwater e'u wager Hva han Sam si ala ha kad zada kum salaa Wa hi alwater Allaha tilfai in salaa sam e'u water Anoona sa'haba og troede at uter var vajib fordi Mohammed har ikke forladt det men det er lige. og så sånn, en anden som siger at uteru haqqa vajib ala kulli muslim at salat al-Utir er vajib og haqq en enhver muslim og disse beretninger tilfører for hvor vigtigt er det at be uter men det er ikke en del af de fem bønder når vi kigger på med hensyn til der må være en hikmah وفيس طالب الله سبحانه وتعالى تلغت لك الصلاة ليفتى التوحيد وفيس بكيك وفيس طالب وفيس محمد صلى الله عليه وسلم هنسية ميلهم بين الرجل و الكفر تركوا الصلاة تدار لغا ميلهم المسلمين كافر اعفلالوا لساء الصلاة Der ligger nogle, nogle fader, at noget som vi kan kigge på og så se, noget som er godt for os, og noget som er i opdragelse, og noget som er individuelt, og noget som er øh, generelt. Hvis vi kigger med hensyn til, hvad er det der er godt? At få en forbindelse mellem slaveren og skaber. En forbindelse mellem slaveren, os og skaberen. Hvor slaveren kalder på sin skaber om alt. Og disse bønder er en redning. Og hvis du kigger på, hvor du ophøjer ham, når du kommer ind i Salah, i takbir, Allahu Akbar, og du laver en form for dialog, mellem dig og ham, når du reciterer al-Fatiha og når du går ned i, i, i, i, i Ruku'a du ophøjer ham som han er i sin bedst skaber og siger i det her moment at Allah er din skaber og du bøjer dig for ham for at ophøje ham og når du går ned i studiet du ophøjer ham fra momentet at du er i studiet til ham og du lægger det højeste sted af din krop ned i jorden for at vise respekt til din skaber det her det er et tegn for, hvad er det for en Ubudhiyya, tilbidelse Du udfører For din skaber Du danner dig Det man kalder al-amn Amn Secure uh, Tryghed Sagina, ro Al-Najjar, befrielse Du kommer i nærheden af en form for et moment, hvor du skælder dig af fra dunya og tænker på dig selv i ærkira. Det er succes, fordi du bygger noget i jævna for dig selv. Og det er et moment, hvor du er i kontakt med din skaber i alt, hvad du foretager Du kan snakke, du kan bede om nogle ting og du kan befri dig fra alt, hvad du har, bekymringer, hvor du kan slætte og danne kontakt til Allah. Det er også en befrielse fra synder. Det er også en befrielse fra de græmme ting, som du har opsamlet i løbet af dagen, eller i løbet af, af, af dit liv. Derfor, Allah siger, at God aflaha al mu'minun, Al-lazina hun fi salatihim Kha-shi'un De feskone har fått suksess Dem som Onne kasser seg selv i bunn Onne kasser Allah Allah Allah sier om Innal insana khuligah Halua Mennesker Ekskap Halua En person som kan ikke tolerere katastrofale ting. En person har ikke sabr. En person, når han bliver ramt af en eller anden, så bliver han rystet. Han bliver urolig. Han bliver ramt. I -jazua. Når han bliver berørt af noget dårligt. Han blir frukt. Han blir bang. Han blir sorg. Han blir i det her deprimert. Han blir fullkomne nøgd. Når han blir rammet av noe godt, så glemmer han alt det annet. Illa al-musallin og lær dem som utfører ibadet til Allah når de blir ramt av noe dårligt så sier de lilla, til Allah har ramt oss til Allah vender vi tilbake og hvis der er noe dårligt der kommer imod en så ser vi Allah er større og Allah kan magte og til ham retter vi henvendelse til en muslim er ligesom et bjerg som står fast i ruden, ikke står fast i toppen. Et hvert bræd af bjerg har to trædedel nedunder og kun en trædedel op. Hvis ruden nedunder står fast, ligesom en opdrags, når du opdrager en person, med hensyn til moral, med hensyn til karam, gavmildhed, med hensyn til god opførelse. Det er svært for ham at slippe væk fra det. Lige meget hvor dårligt han kan udføre, han kan ikke slippe fra det. det sådan han er vokset op med. Der sidder noget indvendigt i personen som siger ham nej, stop. Sådan skal en muslim være. Hvor roden er fastgiver til Allahs bund. At han holder fast i det. Og ikke slipper. Muhammad s.a.v. fortæller os noget af de bedste. ARAEYTUM LAW ANNA NAHRAM BIBABI AHADIKUM Kunne I se, hvis foran et vært dør af jer, der løber En flode. يغتسل فيه كل يوم خمسه مرات فسون غسق سر فرن ها فلود الا دي ها وان بيت خمس gange hal yaqa min daranihi shay min la ba'a no'a beskit da vid sid fast i ham hvisen position kastosa vid i floden fem gange om dagen yani omon at sid uh, dhuhur at sid alasr at sid maghrib wa sid isha to kastra na at du, du, du svømmer i det her vand når unnsinne kommer av formannelig lukt eller nedsnavs da vil samle seg. قالوا لا يبقى من درنه شيء. Det blir ikke vænne beskitt på hvis det kommer. Fakazalik mathlu as-salawat al-khams. Yumhi Allah bihum al-khataya. Så når fem bønner. Allah subhanahu wa ta'ala aslha. De sunna som folk utfører. Hadithen beruler en, hadithen giver håb, salat er noget så stort, at vi burde at vi gør alt for at nå til tid. At vi kaster os i alt, ligesom du skal nå en af de aftaler, som er vigtigt. Sa'a salat hikkiya. Muhammed s.a. har sagt en hadith, hadith Abu Huraira, bighad Abu Huraira, assalawatu al-khams, de fem bunnene, wal-jum'a ila al-jum'a, fraedet fraedet, kafara lima beynahuma. A'in gansninge melim dem. Ma lam tukhshalkabairu, sølien عبد الله ابن عمر هنسيه إن العبد إذا قام يصلي بس إن بسرون غيسة سفعله البل اتي بذنوبه فوضعت على رأسه تقوما هنسنا أبلي ألاك أمب هنسود أو على عاطقه إلا أبلي ألاك أمب فكلما ركع أو سجد ذاك هنقود سن ركوع إلى سجود så begynder det frafald Så begynder det at rasle af Og når man kigger med hensyn til salat Mange tror At folk beder til Allah Fordi Allah har behov for det ah, ah. Kære muslim Kære bror og søster Du har brug for Allah Allah har ikke for din bønder Du skal underkasse Allah Og ikke omve. Der er mange mennesker der tror At i bøn Er det noget som Allah har beholdt Nej Du skal komme inden af din Rab Din skaber Husk Du er en slav Allah siger Og ma khalaqtu al jinn og al Iler leger Skabelse er dig og jin er for at tilbedde Allah er le. Misal, derfor du styrke din ædre. ogg derfor du styrke din magthed. At du kan. At du er stolt over at være muslim Un! Kommer nogen, der siger, er du muslim? Jamen, jeg er ikke ligesom de andre. Stop! Du er muslim. Du underkaster Allah. Du kan den der en islam, som er anderledes. At der er nogen, der er fejlagtiggivet. Det står det selv for hos Allah. Det skal vi ikke selv stå og for den. Islam er fastgiver til at være, som den er. Og det er det, der gør islam unik og specielt. Alle mennesker tror, at hvis de fratager sig islam og løber væk fra det, så vil folk kigge anderledes på dig. Ligesom hvis du tager afstand fra din egen familie, og hvis du viser skam over din mor og din far eller dine søsker, eller nogle af din familie medlemmer. Fordi din prestige viser, du vil ikke vise din hijabemor, du har, eller en hijabesøster, du har, eller vise ham den ældre mand, som har underkastet Allah hele sit liv, og gudavlige tegnen sidder der på hans ansigt, hvor han kaster sig ned til søjult til Allah, at han vil tilbede ham, at du er så flov over det Der burde du være flov over dig selv Eller hvis der er nogen i din familie Som er færdig og er rig Så er der nogen der siger Jeg vil ikke have kontakt med dem Måske Allah redder på grund af dem her Hvis du hjælper dig Måske Allah subhanahu wa ta'ala Vil lægge barakah vil i dit liv Og i dit og i din kone I dem Allah siger dem som er i nærheten av dig av familiebånd er bedre enn vi amte evri at du laver en god gærning er bedst til din nærmeste familie ikke det fjerneste og når man utfører en god handling overfor dem selvom de kan være slem overfor en så siger Mohammed S.A.W. til oss liksom du kommer med sandet og hæller op i munden på den. For de folk klemmer, de vil gøre mennesker til fræse. Hvis du læver det om og så siger jeg vil gøre Allah til fræse og klem alt det andet. Så laver du en risiko om Som siger, jeg er ligeglad om jeg får noget return, men jeg ved Allah by lytter mig. Så her din hjerne bliver befriet fra de menneskelige. Hvor Shikban kommer og laver hos hos her. Og jeg har givet ham så meget, han betaler ikke af ham der. Jeg har givet ham så meget, han har, jeg har ikke givet mig det her. Jeg har givet ham et aftensmad, han har ikke inviteret mig. Jeg har givet ham en gave, han har aldrig returnt det tilbage. Det er tankegang, af menneskelighed kan fylde hjernen hos folk. Og kan dræbe en sig til sidst person selv bliver ja i 파 For de målstock forhold hus stem er værdier. Hvad er værdier? Det her er værdier. Penge er værdier. Du kommer ned i et hul. Der er ikke nogen andre selv. Og der er ikke brødere end dig. Og du bliver lagt på siden. Ønskelig, jeg ser det, du bliver bare skubbet ned i et hul. Og måske den er strammere end din egen krop. Hvor de presser dem ned Et hul, som rummer dig Med tøj, som er stof Af de billigste billige ting, du kan få Det bliver ikke Gucci Og det bliver ikke det ene og det andet mærke Det bliver lige, som de billigste lag Som folk vil ikke engang bruge til deres egen seng Som de ruler der med fordi din værdi, den er faldet. Og der er ikke nogen, der vil bruge en krone på dig mere andet end det, at de køber de billigste stof, så de kan proppe dig ned i der hul. Så penge, hvilken værdi har du? Hvilken værdi har alt, du har gjort? Nul værdi. Det eneste værdi, der er tilbage, at folk husker dig på. Hvilken moral du havde Hvilken personlighed du havde Hvilken udstråling af det her du havde Og hvem er du Over for Allah Og det bedste af det hele Hvis Allah husker dig Der er en hadith Af Mohammed Som jeg elsker Hvor Allah kalder på en Og siger Åh oh, min Kom, kom tæt. Allah ønsker en privat samtale med sin slav. Du har gjort sådan, du har gjort sådan, du har gjort sådan, og jeg har tilgivet dig. Hvem har ikke lyst til at blive blandt dem, hvor Allah tilgiver en? Hvis du sætter de her op i hovedet på dig selv, og så sig, Wallahi, jeg er nødt til at befri mig fra de menneskelige, og koncentrere mig om akhira. Så vil folk få succes. Hvordan? Folk vil få succes, at folket ikke sidder og bruger tid på at snakke om det ene og det andet. Fordi når folk bruger tid på at tale om, hvad du har gjort og hvad du kan gøre, og hvem der har gjort, og hvordan der vil løse. Så bliver din tanke omslug af dig selv. Og Shadon har en bed kan. Når jeg kigger på Muhammad s.a.s. I Al-Ahaqid Der synes jeg at han har været givende Har ikke noget som modtage. Når vi spør, når han for gæster, han er ikke råd til eller har noget han kan give dem Han siger, hvem har Hvem har plads til at tage imod min gæster? Jeg har ikke Og vinde noget i Janna når Mohammed får nogle penge, eller noget afgryd, eller et eller andet, han giver dem og destruerer dem videre til de øvrige, uden han forventer, at han får noget tilbage. Mohammed s.a. tager et lån for at redde andre. Når jeg sidder og tænker på, hvordan har vores beæret profet ofre sig selv? Og menneskene sidder og spekulerer, hvem der gav og betalte for en kop kaffe, så vi kan skændes om. Det. Og hvem der gav den ene middag efter den anden middag. Og hvad er det, Mohammeds kone bærer, og hvad er det, Hassans kone har på. Og hvordan siger Hassan nu, efter han har trinet sit skæg, og hvordan siger den anden, når hans skæg er blevet længere. Hvis folk rammer rundt småligt og begynder at tænke på diverse ting så falder de på et eller andet tidspunkt i deres egen, jeg vil sige, grød, som de selv har bygget op og snabbt. Jeg gider at sige det, men det er sandt. Mohammed s.a.v. har sagt, at vi skal også elske dunya. Han sagde, Hubbiba ilayya min dunyakum, al-Nisa'a, wa-tib, wa-ju'ilat kurratu ayni fi s-salat. De mist elskede fra jeres Dunia er kvinder og parfumer og at tude i salat i form af ibærer til Allah. Og når Mohammed s.a.v. blev ramt af noget, som har gjort ham ked af det, eller har gjort ham til at føle trygt i hjertet, han kaster sig op til salat og råb til Bilal og sier ja, La oss bli berolig av salat Inne jeg vil gerne fortelle en bror og en søster der høres en hver person der lytter senere hen med den der dets husk på en du begynder at utspørre folk eller spørre til folk spørg din rab først inden du begynder at sætte shakua at du fortæller hvad du bærer indvendigt overfor mennesker for et lette byrde stå midt om natten din sidste tredjedel af natten underkast sig Allah i sujud og fortæl Allah hvad du bær ind i dit hjerte sig til din rab hvad du har ind i fordi du kan tømme det hele og Allah om hjælp blive mig og det bedste du kan gøre er, at du fester til Allah subhanahu wa ta'ala og når du åbner din feste at du åbner din feste ind da med dua at du læser koran og når du færdig med at læse Allah siger til os kald jeg svarer vi siger nej vi gider ikke kalde dig og vi gider ikke at svare fra dig, men vi vil gerne have opmærksomhed fra, hin, fra ham, fra ham, fra ham. Stop det der! Mulighederne for alle mennesker er vi Allah. Det er ikke via Facebook, hvor du skriver dit problem helt op på en Facebook side, og fortæller hele menneskeligheden, hvor dårligt du har det. Du er en kujon, når du vil gerne fortælle hele menneskeligheden, hvad du har inden af dig selv. Om historien er sandt eller ikke sandt i ligegyldigt Om du fortæller om din man eller din man fortæller om dig Eller om du fortæller dig hvordan folket behandler dig Hvordan du behandler folk At kaldet på nogle andre end Allah Før til at vi mennesker Begynder at bli korrupte indvendte Fordi vi begynder at underkaste os nogle andre principper End det Allah har bedt os om Itha sælaka ibadi anni, fa inni qareeb. Ujibu da'wat at da'i, ida da'ani. O Muhammad, hvis min slayer was om meg, så sier til dem jeg er tett ved dem. Det skal bare Så skal jeg nok svare. Allah be' os om at spørre ham, at gade henviset til ham, Selvfølgelig er der nogle ting, som menneskerne hjælper hinanden. Men din hemmelighed skal sættes hos de trygte folk. Lad være med at din hemmelighed hos nogle folk, som er katastrofale. Og det betyder hyggeligt. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os alle sammen. Barakallahu feikum, mm. wa zahakum allah al-khair, wa hayyakum allahu wa bayyakum, wa ja'al al-jinnata mathwana wa mathwakum. Hvis der er nogen af spørgsmål, brøder på Facebook og Paltok og Alga'ar, så skriv det insha'Allah. Bare Allah fikr. Værsgo.